пасмо волосся над високим, блідим, у мерехтливому сяєві денних ламп чолом і навіть крижинки окулярів. А потому під'їздила ще разів зодва, збуджена, щаслива. Проте ми не встигали перекинутися й декількома словами, бо з калейдоскопічно-барвистого, стрімкого, пружинного коловороту Її безперестанку кликали, і вся вона була там, у безупинному, безоглядному леті, у погоні за миттєвим спалахом молодої людської виповненості. Я самозречено випускав із своїх крижаніючих долонь її гарячу руку, а сам відступав перед стадіонним служкою, який згортав лопатою берег ковзанки, буцім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 трохи непаралельно площині ковзанки мчала по матовим у ближчиках від ліхтарів дзеркалі, пронизуючи стрімкий плин людських тіл. Відтак її наздоганяв і захвиськував барвистим зашморгом ключ хлопців, що, узявшись по руки, відполохкуючи гоготом і свистом маленьких ковзнярів, мчали на всю широчінь крижаної дороги. І вже вона червоніла в куті ключа, Уже вела його за собою, Уже поводирювала, Даруючи мені лише короткий В присмерковім ліхтарнім пасмі Спалах розпашілого, щасливого, Далекого і відчуженого, Але довідчою любленого мною обличчя. І Я безвільно стояв у земиті, І ноги фезенівських з гумовими підошвами ботинках дерев'яніли, і вже були, як саморобні, в дощаті, з дротяними окрайками і мотузяним кріпленням ковзани на чунях. Ковзани, що я їх тільки й знав досі, ковзаючи по закрижавілій стежині від колодязя до наших ліщинних воріт. Невдовзі заклякли, стерплий коліна, і я почувався серед кучугур, Буцім на сторчакуватих ходулях-жердинах, Що ми, хлопчаки, форсували на них В розтепель банкаїсті пакольські вулиці. А сніг усе падав, ряснолистий, навальний, І ковзанка крізь сніговиці була ніби крізь марлю, Що вочевидь густішала, і вже тільки вона... Червоною жаринкою, скалкою, світлинкою, По непрозор'є, пригасаючою, чи мріючою свідомості, а тіло чужіло, твердло, засинало, як засинає в сніговім заметі на узліссі, скинувши в хлюски долоні сіверця жовто-рожеве листя, кущ калини. Пробудили мене до життя. Лунке яскраво-синня цівкання синиць на осокорах. Щебетливий гамір горобчиної зграї на полі стадіону, десь поміж водянисто-сизих брил криги, прозирали темні, ледь мережені трав'яною паростю таловини. Черги лопат обскриженіли сніг, що брудно-сірий, мшистий, наче крила сонного нічного метелика під полуденним небом, сумовитим зітханням та шерехтом вочевидь в'янув, западав, никнув, вивільнюючи моє тіло зі своїх холодних, важких лабетів. Тепер я стримів у Кучугурі лише покрижі і сонце теплими лагідними долонями пестило мені обличчя примруженими зі сніговіями, а прибиральниці від роздягальні, Підозріло косували в мій бік. Я вишпортався з намету і, безтурботно вимахуючи портфелем, почалапав з крижавілою стежиною вздовж розталої ковзенки на вулицю.